Але установа та зараз далеко від луги, і до них уже, напевне, їде майор Савич. А допит – це тренування для капітана і лейтенанта. Ну, не можуть же вони сидіти без діла. Та ще доповів їм комендант міста, чому ми справді не розібратися, що і як? Та ці слова мало втішали орла Галку і завжди обачно корупа. Несподівано він націлився автоматом вгору гору і випустив півдиска. З брусованої стелі посипались тріски. На постріли вскочили два автоматники, капітан і лейтенант. Перший пригинаючись, немов збирався танцювати на вприсадки, пробіг від порога до протилежних дверей і вскочив в другу кімнату. Лейтенанти-автоматники дивились нерозуміючими очима на коропа, який стояв, тримаючи в руках ППШ. «Тихіше! Чапай, думо-думає!» – сказав той. «Не заважайте капітанові налагодити зв'язок з нашими командирами!» Кивнув на двері. Крізь відхилені двері долинав збентежений голос капітана – так от, якщо за годину їх не заберете, ми не відповідаємо за них, а ще точніш, зітримо їх у табірний пил. От і домовились, розвів руками Орел. Одразу б так, з усіх чотирьох автоматів, були б уже в своїх. Кудрявий, Галка і Орел Ніби не помічали лейтенанта, двох червонармійців, і навіть не дослухались уже до капітанових погроз. Вони дивувались, як їхній пильнувач порядку і конспірації Короб наважився на таке. У врожому тилу він кожному набрид. То чого дмеш у вогонь, щоб диму не було? То придивись до сліду, може той не коза пробігла? Або... «От чого гудеш, яку трубу?» Та ось капітан вийшов з іншої кімнати і ні слова не сказавши буркнув своїм, щоб ті покинули приміщення. Двері з грюком зачинились. Розгнівались на нас!» – жалим промовив Орел. «А ми ж хотіли тихо, мирно!» Може, ще поваляємось? У ногах правди нема. І зовсім горе, коли правди нема. Філософським тоном вимовив короб, зітхнув і почав скручувати нову цигарку. Щоб дома не журились, зиркнув на галку, як сказав гетьман Хмельницький. «Засічемо час», – запропонував Кудрявий, намагаючись бути бадьорим. Він вийняв з кишені годинник і сказав. Після розмови капітана з нашими минуло чверть години. Лишилось 45 хвилин до з'ясування головного – бути чи не бути. Вже за півгодини біля будинку загорчав натужний мотор. Машина виповзла на пагорб. Хлопці кинулись до вікна, з кабіни енки вийшло двоє, обидва тримали пакунки. Та ось прибулі вже на порозі, на обличчі одного шрам через усю щуку. Галка усміхнувся, враз впізнав Івана Сергійовича. Полковник звів очі на стелю, і цього було досить, щоб хлопці зрозуміли, Капітан про їхній дебош уже доповів. Здрастуйте, привітався Іван Сергійович, передаючи галці великий пакет. В пакеті загорнуте щось тепле. Тепло відразу відчув галка. Тільки що підсмажена картопля, пояснив полковник. Довелося почекати, поки кухар Зензе зварганить вам Делікатес на вечерю. А це оселедці цукор. Поклав пакети на стіл шофер. Підкріплюйтесь.